Lekarozko gejiak eta arrostegia eta gero zer plataformak proiektuaren kontra egin zuten, afera epaitegietarat ereman zen eta irabazi zuten. Baina Nafajoako aitzineko gobernuak berze tramite baten bidez proiektua itzina pasadazi zuen eta audu oraiko Nafajoako gobernuak konsatzo jo duela hiru ilabete. Horrek, zatik eta sortu du gobernuko indar ezperdinen artean. Arrostegia eta geruzer plataformak, proiektua eren manden manera, egitaren iritzia kondutan hartu gabe, bai eta gisa ortako proiektuak duen garapen modeloa salatzen du. Horri loturik, plataformak izen pedura kampaina bat darama, egik galdezketa bat bideratzeko gisan. Jon Elizetxe ei dela hiruste e, sinadura bilketa bat etabietugin nuen Legalki galdeketa bat in ahal izeteko horrek er nahi du baztandarren ehuneko ha amarrak sintu bar duela e, baztango herriko etxean herri galdeketa eskatuz. Momentu un e, ja sinadura desente bidu hozkegu eta istenteko uste dugu ehuneko amarro harttara jagatko garela. Botik e, bai herriko erri, e, etxeak eta bai bastango batzar nausiaek, Ba, onartu barko lukete errigaldeketa itea, eta ondotik ba, errigaldeketa inelitzake, proiektuen honen inguruen bastanderren borondatia zein den jakiteko. Ebiakoitzeko manifestaldian, imposiziorik ez eta egiaren iritziearen hartzeko eskubidea aldagikatuko dira.